רדיו קסם, 146... רדיו קסם, מאה ושש רדיו קסם, מאה ושש FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו. שלום לכם צהריים טובים. אתם בצהריים 2, אתם ברדיו קייס 106 FM, אתם איתנו, עם אמירה. עם אהרון. עם דותנה טכנאי. עם גליתרי, עם סתיו ישראלי. איזה יופי של שיר. יעקב גלעד וצוף, פילוסוף. כתבו את זה. כי אומרים שהסתיו הגיע. הסתיו הגיע, אנחנו כבר מרגישים שהסתיו הגיע. אז הנה, נשמע עוד קצת סתיו ישראלי. עוד הסתיו הגיע, עד כמה שסתיו יכול להיות ישראלי, הוא לא, אבל לא חשוב. והנה עוד משהו שקרה הבוקר, לא אצלנו, אבל אומרים שהוא קרה בכמה מקומות בארץ. צוות הווי נחל שרים על זה. is <laughs> אור אופירה גלוסקה שמה עם צוות הוואי נחל. את השיר הזה כתבו אה, לחן אברהם זיגמן, ואת המילים אה, כתבה מירה מאיר, והנה עוד שיר שמירה מאיר כתבה, ונחתשה... גם בהפירה החורפית. ש... דווקא לא, ותכף תראי כמה לא. אה, נחתשה הימן מלחין, ומי ששרה ב-1968, אז מי <סומי> שבעוד יומיים תחגוג יום הולדת ואנחנו נגיד לאדנה גורן, יקרה שלנו... ברור. אנחנו שמחים בשמחתך, ומזל טוב, ורק בריאות. ועד מאה <אז> ועשרים. <אז, <אז, <אז>, אז הנה השיר שנקרא בוקר טוב, שיהיה לה יום טוב, ויום הולדת שמח, ומזל טוב. השמש במרום זורחת, איזה יום ואיזה אור. בוקר טוב, אל השדות נצא ביחד, נטייל ונחזור. בוא תראה איך בשדה צוחקת שחת, בוא תראה עם הציפור. בוקר טוב, השמש במרום צוחקת, איזה יום ואיזה הוד. בוקר טוב. במריקוד של שקט, רוח נגורן. איזה שיר חמוד. חמוד מאוד. טוב, עכשיו משהו עצוב. יהודה ברקן אה, הלך אתמול לעולמו בגיל 77, אחרי שהיה מופפז תקופה ארוכה בגלל אה, קורונה. אז אנחנו נקדיש לו קצת אה, בהחלט דברים בהחלט מגיע לו. בתוכנית. היה אחת השחקנים הטובים. כן. וה... אהובים והמצליחים. ולא רק בסרטים קומים או בסרטי מתיחות. נכון. הסרט האחרון שלו, אם ניצא שאול, היה מקסים. הוא היה קומי, היה רומדיה קומנטית. בדיוק, אבל הוא היה מקסים ונוגע. הוא גם הופיע על הבמה, לא הרבה, אבל הופיע. למשל... אני ב... ראיתי אותו, הייתה לו אה, בזמנו, אני הייתי נערה צעירה, מופע עם בשן, לא זוכרת אם היה עוד מישהו איתם או לא, יגאל שר, הוא הצחיק, והוא ב... הופיע ב... ברעננה, וכמובן הלכנו לראות אותו. אחר כך, אחר כך אני אספר לך איפה אני ראיתי אותו בפעם הראשונה, אבל לפני זה, אה, הוא הופיע. בהצגה, במחזמר, זה לא דבר שגרתי על הבמה, לא אפשר בשביל שגרתי בשבילו, לא שגרתי בכלל, כי הוא לא היה זמר דגול, נודה על האמת, הוא היה יותר שחקן. אז הוא הופיע במחזמר שהיה מבוסס על זורבא היווני, אבל זה היה מחזמר מקורי בעצם, כי את השירים לא יודעת כתבו... לא ידעתי שהיה כזה דבר. היה. שירים כתבו אבי קורן, ואת הלח... והעיבודים שנשמעים יוונים לגמרי, דוד קריבושי, אגב, שניהם היו אצלנו בנפרד, במעלה לנית. נכון, שני מקסימים ומוכשרים בטירוף. אה... Uh, אז הנה... מה uh... קורה למחזמר הזה? הוא uh, לא הצליח? אני אגיד לך מה קרה, עכשיו הוא אצלנו פה. בואו נשמע, זה יהודה ברקן שאו. יהודה ברקן שאו. כל מה שטוב לי בעולם. <ש> <ש> כל מה שטוב פה בעולם, טעיתי, טועים, טעו. את כל אלה, את כל אלה, את כלם עשה השטן, ואלוהים, מה הוא עשה? מה הוא עשה, אלוהים? את כל הדברים המיותרים, את הנזירים, בטח השטן! חבלתי כל אלה, הם לא של אלוהים! יפה. איזה יופי. אין לו קול גדול, בוא נודה על האמת, אבל אחלה. אין לו קול גדול, אבל יש לו אישיות, יש לו שמחת חיים. איפה אפשר לראות את המחזמר הזה, אם בכלל הוא נמצא ביוטיוב איפשהו? נצטרך לחפש. בוא, צריך לחפש. בואו נחפש. צריך מעורר דור. עניין, לא ידעתי שהיה. עכשיו, טוב, כולנו יודעים שבאיזשהו שלב יהודה ברקן חזר לדת. כיפה סרוגה אמנם, כן. והוא השתתף באיזשהו סרט שנקרא אה, סיפורי מעשיות של רבי נחמן, או משהו כזה, נחמן עם רצלב, ואפילו שר שם שיר יחד עם ישראל דגן. וואלה. וזה שיר עם שם נורא אופטימי, טוב לי בחיים. הנה, זה מתחיל. אנחנו בעת אופטימיות. השם רבותי my life I'm happy with my life God. God. God I'm happy happy with my life I look up to God God looks after me I'm happy happy with my life I look up God God looks after me I'm happy happy with my life you בהחלט עושה מצב רוח. עושה מצב רוח חביב מאוד. עכשיו, כמובן שיהודה ברקן עשה, היה פעיל מאוד בז'אנר סרטי המתיחות. כמובן. כן. והוא היה הראשון, נדמה לי. אם לא הראשון, אז בין הראשונים. הנה, שיר הנושא לסרט מ-1980. שר גל בשן, דרך אגב, את השיר הזה כתבו.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 יגאל בשן ולקט פיקוד צפון, מתוק מתוק, ששבוע שעבר אנחנו השמענו את הפרודיה על זה של טיקי דיין, אבל זה כבר סיפור אחר. אז הנה יגאל בשן, אחרי כל הדיבורים האלה, אומר, חייך, אכלת אותה. שקט שלפני, ענו במחבור, לא תרגיש מתי, מאיפה זה יבוא. משחק עם כל הלב, לא זה מה כואב, קח את זה ואיף חייך, אכלת אותה. קח את זה ואיף, משחק עם הלב, אם תמצא או לא חייך, אכלת אותה. חמישה ליצים, רוצים לומר פה לא קיים אדם שלמות חוק קשה שהסביר כבר אמר העולם אמר אם יש פה אנשים ולי מצלמה. תצחק עם הלב לא זה לא כועס קח את זה וכיף חייך חלת אותה קח את זה וכיף חייך חלת הלב אם תמצא או לא חייך חלת אני רוצה להודיעכם כי הסטארטר של הרכבת יתקע. אנחנו מבקשים מקהל הנוסעים ללדת למטה ולתת דחיפה קלה לרכבת כדי לשחרר את הסטארטר. תודה. שעושים שטויות, אם תרצה או לא, חייבה, חלתה אותה. כמה זה נעים, כמה טוב לראות, אנשים כל כך טובים עושים פה שטויות. כן. אכן. עכשיו אני אספר לך, כן, על הפעם הראשונה שראיתי את יודה ברקן. את שמעת להקת פיקוד דיזינגוף? בוודאי. להקת פיקוד דיזינגוף הייתה... לא הייתה להקה צבאית. לא, אבל היא הייתה להקה אזרחית שהייתה כמו להקה צבאית. וכל מי שהיה שם באמת בא מלהקות צבאיות. צבאיות. והיו שם צילה דגן, זכרה לברכה, וייבדלו לחיים ארוכים, ערי מוסקונה, וססי קשת, ססי קשת היה הזמר של הלהקה. ססי קשת היה הזמר גם בלהקה הצבאית. אחד הזמרים, כן, אבל כן, הוא היה מאה. בקיצור, והיו שם גם השחקנים, שבעיקר יהודה ברקן, שהיה מאוד מצחיק. ב... כן. אז גם בפעם הראשונה ראיתי את לופו, את הדמות לופו, העגלון הידישי. בן כמה היית? לא היית קטן? אני הייתי מאוד קטן. אני חושב שהייתי בן 10, 11, 12, משהו כזה. וזה הוצג במסגרת מה שנקרא ערבי קיץ. מכון ויצמן היה פותח את שעריו בקיץ למופעים באוויר הפתוח, פתוח. מה שנקרא עכשיו. וזה היה מול, uh, הרחב, ברחבה uh, שלפני ארמון הנשיא. זוכר, טיילנו שם, ילנו הרחבה הגדולה. טיילנו שם, גדולה, כן, ראית לי אותה. אז uh, היום מביאים לשם uh, כיסאות לא נוחים, מסדרים אותם בשורות, ושמים מספרים, וכל הקודם זוכה. כן? מה זה מספרים? כל הקודם זוכה. בדיוק. אז היינו, אז הקדמנו וזכינו, כי ישבנו, אבל חיכינו איזה שעתיים-שלוש, עד שהתחילה... <laughs> <laughs> אתה ואבא שלך. <laughs> אני ואבא שלי רוב הזמן, או אני ואחותי. ושם ראיתי את להקת פיקוד דיזינגוף, שם היה להם מערכון מצחיק על חינוך מיני, כן, והיה להם את לופו, כמובן. לופו במשרד הרישוי, כן, לופו בא ומראים לו כל מיני תמרורים. ו... ומכאן נולד גם הסרט. כן. מעשה, מעשה את לופו... כמו להבטיל סלח שבתי שהתחיל בלהקה צבאית. גם לופו בעצם התחיל בלהקת פיקוד צפון, ואחרי זה בפיקוד דיזינגוף, ואז הוא נהיה, נהיה סרט שמנחם גולן ביים אותו. עכשיו אנחנו נשמע את להקת פיקוד דיזינגוף, אבל מה? רק את הבנות. למה? כי ככה יצא. אנחנו נשמע בסדר. שיר שיש לו שם... בחרתי את זה בגלל השם, זה נקרא, שידברו עליי מאחורי הגב, כי בסופו של דבר, יהודה ברקן אה, חטף ביקורות לא מעט על, ה, על סרטי המתיחות שלו ו... ועל סרטי הבורקס שלו. כן, ]ו... כן, אבל בסופו של דבר, נזכור אותו... צחק מי שצחק אותו... בדרך לבנק. לא, לא יודע אם בדרך לבנק, אבל בסופו של דבר... הסרטים של הסרטי הבורקס הצליחו. כן, רק לא נותנים לא, לי לא, לגמור את המשפט כן. כרגיל, כן? בסופו של, של, דבר, של דבר נזכור אותו כשחקן טוב. נכון. ושידברו מאחורי הגב, כבר לא צריך כבר לדבר, לדבר, כי מעכשיו כל מה שייכתב על יהודה ברקן יהיה אך ורק לטובה ולחיוב. אנחנו מקווים. ואנחנו ניפרד ממנו באהבה. ובטמעה, ויהי ו... זכרו ברוך. ויהי זכרו ברוך. והנה בנות להקת תיקו דיזינגוף. ואגב, את השיר הזה, מעניין, הלחין שלום חנוך הצעיר. יפה. ויורם תיאר לב כתב את המילים. ושומעים שם את סילה דגן, יפה מאוד. אז הנה, שידברו עליי מאחורי הגב. נתגעגע אליו. בהחלט. ולסרטים שלו. to okay. be. להקת פיקוד דיזנגוף, הבנות, מלהקת פיקוד דיזנגוף. ועוד פעם, נאמר, אוצר על מותו של יהודה ברקן, ונזכור אותו בחיבה. עכשיו אני פתאום אומר, למה לא שמענו הרבה זמן? הרבה דברים לא שמענו הרבה זמן, על מה חשבת? אני מכוון למשהו ספציפי. אז שאלתי על מה חשבת. אז אני אגיד לך, מערכון של הגשש לא שמענו די הרבה זמן. אז הגיע הזמן. בהחלט. אז בואי נחבר את זה לאקטואליה. כי, כי בשבוע שעבר החליט היועץ המשפטי לממשלה לסגור את הטיפול בעניין השרה אה, גילה גמליאל, שכזכור נסעה לטיפריה. הוא כן. קבע שלא, היא לא שיקרה לה בחקירה האפידמיולוגית, ולגבי זה שהיא הפרה את ההנחיות, כן. אז אה, שהמשטרה... בזה הוא לא, לא. התעסק, כן. עכשיו, היא נסעה לטבריה, היא אמרה, כדי להיות עם המשפחה של בעלה ביום כיפור. כן. וגם יש סגר, והמסעדות לא פתוחות, מה שאומר שדבר אחד בטוח נחסך. מה? וזה ביקור בקפיטריה בטבריה. חבל. אבל אנחנו נבוא לשם. בהחלט, עם הגששים. עם הגששים. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות כוס אך טבריה, טבריה, אם היית צפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. אתה רואה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה? עדיין. רציתי לדבר איתו בעניין הכ... למה אתה לא יושב? לרעיון... שבוע טוב, יום הכל, הוא שבוע טוב, יוסף. תודה. נו, איך אצלכם? ברוך השם. איך אתם... למה לא תשב איתנו כשאר? זה רעיון. תספר לנו מה חדש בעריה. יש חדשות, יש נצורות, יש פלאי פלאות. יופי. פלאי פלאות. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה. יופי. אני באמת מרגיש משאבים כליליים מהכנרת. <laughs> לא, דיברת עם ראש העיר? דיברתי איתו, כי הייתי אצלו במקלט, כן. במקלט. כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות. גם על הקפיטריה. בייחוד על הקפיטריה. יואו. חבריא, איפה הייתה הקפיטריה הישנה, אתם זוכרים? נו. אתה זוכר? כן. ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה והיא תגרד את השחקים של טבריה. איך תגרד? זה, זה רב קומה, זה אולי עשר קומות. עשר קומות ומגרד? אולי בלילה שהשחקים יורדים. לא עשר, עשרים, שלוש, ארבע, ח... בית רב קומתים מאוד ועומד למה שלא יעמוד? בגלל הרוח יש מגן רוח <laughs> חוץ מזה בית, אם בונים אותו אני לא אומר מספרים נניח okay. אח... בונים אותו ארבעים קומות באוויר כן okay. קודם כל בונים אותו שמונים קומות באדמה וכל זה ממולא עם גדיל גדיל? גדיל מחליד זה גדיל תוצרת חוץ טוב ואיך יגיעו המים? לקפיטריה? כן עם צינור? איך מגיעים מים? אתה היית בבית של אלקוצר? נו הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו. לא מגיע מים? לא. יש לו צינור? לא. אז מה אתה בכלל מדבר? הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מטעפים והצינור מתכופף. <laughs> זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה. מים מתעייפים? בוודאי. נו, אין סתם, אתה פעם שמעת דבר ש... אבל זה אבל זה. מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם כדאי, אתה בכלל מבין הרבה מאוד? אתה היית בצרפת? אה, אתה היית בצרפת? לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם. אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצרפת. אתה אל תתן לדוגמה את צרפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופשייד. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות. הוא צודק. הוא צודק במאה אחוז. מה צודק? אתה איתי או איתו? אני מהאו"ם. בשל זה, בשל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה. לא יבחר? לא. חביבי יקבל מים שיוצא לו מהאוזניים. עם צינור. לא עם צינור, עם עוורון. עם עוורון? עוורון. כן. איך הם עוורון? איך הם עוורון? כן. יש שיטה מיוחדת היום. יש מין עוורון דוד כזה. כן. עוורון, עוורון הם דוד. כן. והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק. כן. ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם? כן. טוב. טוב, ואם הוא לא יכוון טוב. לתוך הפיילות? כן. מהעבירון? כן. Breasts... אז התרתבו קצת האנשים, אז מה? בטח שהתרתבו, אבל יש לי רעיון. נו? העבירון דוד מגיע. כן. זה דוד שמש? לא... לא משנה. הוא מגיע, והוא מוריד צינור גומי מאלומיניום. כן, כן, אתה מגיע. להרעון, זה מה, כן, כן. כן. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף? וזה לא משפריץ? אלומניום רעיוני. שמע, זה רעיון. זה, זה, זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה. אולי ישתמשו גם ברעיון שלי. כן. אני מציע... שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה אחר כך יבנו בהדרגה למעלה בשביל החבר'ה זה גם רעיון זה רעיון וזה רעיון הפנקס פתוח והיד רושמת חביר נראה, נראה ותזמורת נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת תדבר חבר'ה, אסור לי לספר כל מה זה קצת סוד בעצם. לא תספרו. פעם ראשונה בטבריה. ידעתי. תזמורת אורגינל. ידעתי. איטלקים? כן. מביאים מיוחד מיוגוסלביה. מחמדים, מחמדים. הם גיטרות? גטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע. כמה חוטים יש בגטר? נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה. תמיד, תמיד, תמיד, תמיד כשהמצב רוח ככה בקנטים, אז שומעים, הגשש. שווה לקשיב לחשקשש, זה בהחלט משפר את מצב הרוח. אז אנחנו ממש, ממש, ממש. Euh, מתעודדים. בהחלט. תגידי, את יודעת איזה יום היום? יום ראשון? נכון. אבל... אבל... מתברר שהיום הוא יום הפסטה הבינלאומי. לא אני, אני החלטתי. אני בעד פסטה. כן. אני אומר, בטח בקפיטריה, בטבריה, או איפה שלא יהיה, גם, גם פסטה, נכון? אז בואי נשמע שיר. על פסטה? על ספגטי. נקרא ספגטי סונג. ושאר הלהקה של בנות. אוקיי. Okay. נקראת Sex Bombs Girls. הן לא... הן איטלקיות במקרה? לא, הן לא איטלקיות. מתברר שהן בכלל פיליפיניות. ששורות על ספגטי. וואלה, אז הנה, ככה זה... נשמע. ככה זה נשמע. Mama uh -huh. משהו מדליק בשיר הטיפשי הזה. בהחלט, עשו לי חשק לספגטי. אז אחר כך אולי, take away, למה אי אפשר לשבת בשום כן. מקום. אז אנחנו שמענו עכשיו פיליפיניות בפיליפיני שרים על ספגטי? איטלקי? הם שרים על ספגטי, הם לא שרים על נודלס, כן? אוקיי. אז יורד... מה עכשיו נשמע איטלקי ששר על נודלס אה, פיליפיני? זה יכול להיות רעיון לא רע בכלל, אבל בואי אני אציע לך משהו אחר. כן? ישראלי ששר על, על חתונה איטלקית. דני סנדרסון, איזה שיר מדליק. החתן עומד במתח, <אח> מסדר את העניבה, יום גדול עומד בפתח, השמחה כבר בסביבה. עוד מעט יתחיל הטקס, הקרובים מהודרים, החותנת מחלקת הוראות למרצרים. במסעדת בפצ'יאנו, קישטים על התקרה, העופות בפרנז'אנו, הכפרות בהסכרה. פה ושם שותים כפיים, מפסידים ונענים, זהו רגע שכולם שם מחכים, לא זה שנים. ובתוך חברה הפרה זכורה ברגיל מתבוננת ובלב לוטה עובדו משכנע, ילדתי זה לא נורא, קול של בכי מהדלת הזורה. טנטרוז, את המתורנת, שכנועים וערכים, והאימא מתחוננת, לא נעים מהמרוכים. ובתוך ה... צועקת על אימה של הכלה איזו בת מתקדרת גם בשכל לבית דודה ובינכם צועק האבא מתקומט ומיותר לא נכון, תופץ הסבא ותופס לו בצבא הדודים תופסים בגט עם השליטים על הזקנים ניתן את הרוז, את הסבגטי בפנים הסטקים נפחים על שולחנות, העורכים קוראים בצ'קים זוכלים אל הדלתות. ובתוך חדרה קלה סגורה, חרדי היא מתבוננת. ובלב רותף היא לא רוצה לצאת וזה מחיר האהבה. רב מצאר עם צהריים, תזדרזו, צועק, נותן כבר חמש דקות ושתיים, יש עוד זוג שנתחתן. אך, איזה שיר, איזה שיר. אפשר לראות את החתונה העליזה הזאת. כן. אתה יודע מה, בואי נשמע עוד שיר, לא של דני סנדרסון. חבל, אני מתה על דני סנדרסון. אז תשמעי אותו בשבוע הבא, תבחרי משהו. מה, אני לבחור את דני סנדרסון. אולי נגיד יש לו תוכנית שלמה להזדמנות. בוא נשמע, שיר שהוא באווירה מוזיקלית דומה מאוד, זה מתי כספי והוא שר סטירת לחי. יום שבת בצהריים כל המשפחה חמש דקות לשתיים אין עוד ארוחה אמא במטבע חותכת מכניסה לסיר אצבעות עם פטרוזיליה גמבה ושמיר לתת פה סטירת לחי, לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה מזיין אוי ואבוי אם תוך שנייה האוכל לא יגיע אף ועצבני מאוד הוא כבר על הג'אט יושב לו עם דעות קדומות ובלי דעות אורת ואיך הוא יפרץ עכשיו זה ייגמר בלחי כי אבא יחפש קפקף לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה התינוק מקיף טרנדלה טרימה ורמתח איטלקי הפצת שלושה זבובים אחד נשאר באף ועם הבמפתיה והאוכל כבר נשרף הפצת זמנים מאוד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 כן, גם זה... שלוקח פסק זמן והולך לנפוש בפירנצה, ושיהנה לו. כן, מגיע לו גם למה לנוח. למה לא? אה, אבל בוא... כן, זה שיר שלא שומעים אותו הרבה, והוא פשוט מצחיק. אז אנחנו משמיעים אותו. נשמענו אותו, ו... נשניע אותו. ובשביל זה אנחנו פה. אנחנו פה גם בשביל להגיד מזל טוב. למי? לסופי צדקה. אוי, שמחר, סופי המקסימה. שמחר, מחר יש לה יום הולדת בת 45. לא, לא רואים עליה. סופי התארחה אצלנו במעדן ויניל, נכון. שעתיים מדהימות, חפשו את ההקלטה באתר של העיתון קום. ואנחנו מתקרבים לסופה של התוכנית, ואנחנו... אז מסיים euh... עם סופי? נסיים עם סופי, ונראה אם אנחנו מגיעים עם השיר הזה עד הסוף, ואם לא, אז אנחנו נשמיע עוד משהו, אבל בינתיים אנחנו רוצים להגיד לה שוב... המון מזל טוב, יקירתי. בריאות. אוהבים אותך. והשיר הוא מתוך הצגת ילדים שסופי הופיע בה מתחילת שנות האלפיים, זה נקרא סופי ומופי. כן. והשיר הזה, אני חושב שהוא מתייחס לצבע השיער שלה, הוא נקרא כתום. לא, mm. היא לא ג'ינג'ית. אבל זה שיר כתום. כתום זה טוב. שם בב! כולם לרקוד! שם טוב. טוב, אנחנו ניפרד מכם. תודה לאמירה. תודה לך. תודה לדותן, ותודה לכם שהייתם איתנו. תבואו גם בשבוע הבא. יהיה כדאי. יהיה נחמד, כיף. יהיה כיף. ושוב, מזל טוב לסופי צדוק, צדקה שמחרי יום הולדת. צדקה ולית נגורן. ולית נגורן שבעוד יומיים יש לה יום הולדת. בהחלט. אז זהו, שמחנו להיות איתך. תישארו בריאים. תחזרו בשבוע הבא, יהיה נחמד. ביי. זה כל כך כל כך נחמד, שכולנו ראש אחד. כשהייתי רק תינוק, עוד באדם העמוק, קרעי שמש מתוכה, אז נתנה לי נשיקה. כשיצאתי לעולם, אז ביד ראו כולם, שאני כתוב כולי, איזה כיף ויופי לי! היום, כתוב זה חלום, זה כל כך כל כך נחמד, שכולנו ראש אחד. כתוב זה היום, כתוב זה חלום, זה כל כך כל כך נחמד, שכולנו ראש אחד. כשהייתי עוד ילדה, טמטנה וחמודה, כבר היו לי קוקיות, טמטמות יפייפיות. זה היה כה מהמם, לא יכלו להתעלם. שאני כתומה כמו אש, אין בן מה להתבייש. כתום זה היום, כתום זה חלום, זה כל כך כל כך נחמד, שאולנו ראש אחד. כתום זה היום, כתום זה כתוב זה היום, כתוב זה חלום, זה כל כך...